Draga moja i poštovana braćo, nastavljamo sa komentarom vasitisko vjerovanja ili vasitske akide od šejhu islama Ibnu Tajmije rahmetullahi alejhi. Kaže šejhul Islam rahmetullahi alejhi wa qawluhu subhanahu I osloni se na onoga koji je živ i ne وهم آية إلي وهم ريكما узميشنغ الله سبحانه وتعالى دوشل برشو ناردب توكول ادنسنا أسلونس ناوزميشنغ الله سبحانه وتعالى شتا يتو توكول توكول ويزيق يستا اعتماد على الغير في أمر ما Oslanjanje, oslanjanje na nekoga u određenoj stvari. To je u jeziku. I zato mi ovu često puta upotrebljava. Oslonio sam se na njega ili povjerio sam u dotičnu stvar. Međutim, u šarijatu, u šarijatu tevakkun ili oslonac znači i atimadul kalbi. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة إذا قمت تعود في نفسه كاجة التوكل يأسكرنا يأسكرنا أصلا يعني نأذن شنوك الله u pribavljanju koristi i otklanjanju štete sa potpunim ubjeđenjem i činjenjem ispravnih uzroka ponovit ću. to je iskreno oslanjanje na uzvišenog Allaha u pribavljanju koristi ili otklanjanju štete sa potpunim ubjeđenjem i činjenjem ispravnih uzroka. Šta znači eva definicija? Kada kažemo sidku i ahtimadi il kalb iskreno ili istinsko oslanjanje srca na Allaha subahanehu wa ta'ala to bračo znači da je tevokul ibadet. A samim tim što je ibadet Ne smije se uputiti nikome osim Allah subhanahu wa taf. I zato kažemo sidkul i atimat, iskreno oslanjanje. I ne samo da je ibadet, nego je tewakul od temeljih ibadeta. I ključnih ibadeta. I to je kruna ibadeta. Da se čovjek u pribavljanju neke koristi za sebe ili odklanjanju štete osloni samo na živoga koji ne umiruje. I zato je uzmišeni Allah Jalla wa'ala u Kur'anu braćuna puno mjesta naredio šta? Naredio tevokul. I naredio vjernicima da svoje stvari prepuste uzmišenom Allahu Subahanehu wa ta'ala. Kaže uzmišeni wa ala Allahi fel je tevokkeli ilmu'minun a se oslone vjernici. Wa tevokkela ala lhaji alladhi la je Kaže i osloni se na živoga koji ne, ne umire. Watevakel alel azizir rahim. Kaže i osloni se na veličanstvenog i milostivog. Kaže fa' buduhu watevakel alel. Kaže čini mu ibadet i na njega se na njega se osloni. Zato kažemo da je tevokul kruna ibadeta. I ne samo to Kaže uzvišeni u Amje: "Tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh". Kaže ko se na Allaha, on mu je on Subhanahu wa ta'ala. Puno je primjera iz Kur'ana i Sunnete o poslanju iskreni i častiti Allahove robova na njega subhanahu wa ta'ala. Puno je primjera primjera poslanika Primjera ashaba radijallahu ta'ala anhum i dobrih ljudi. Poslednje riječi koje je Ibrahim a.s. izgovorio kad je bio bačnu vatru. Hasbi allahu wa ni'mal wakil. Hasbi allahu, Allah mi je dovolja. Wa ni'mal wakil i divno se na njega osporiti. Divno. Iste ove riječi izgovorili su ashabi radijallahu ta'ala anhum, kada? Nakon bitke na Uhudu. Nakon bitke na Uhudu, braćo poslanik s.a.v. Vi znate da je bio ranjen. Vratili su se muslimani u Medinu. Sa ranama. Umorni, istrpljeni. Od rata i od bitke na Uhudu i samo što su se odmorili poslanik salallahu alivu selam naređuje braća o mobilizaciji da se krene u potjeru za mušicima ne bili im na taj način ubacio strah i dao do znanja da odbitke na Uhudu nemaju nikakve koristi iako misle da je bitka na Uhudu njihova pobjeda i da je Uhud za bedre. Poslanika, i ovo je mudrost poslanik sam naređuje mobilizaciju i naređuje da muslimani krenu ka nevjerničkoj vojsi i da im stave do znaja da muslimani nisu, nisu poraženi i ne samo to nego poslanik alicijatu sam naređuje da u pohod izađu samo učesnici bedra kogod, nizaš kogod nizašao na uhud nije mu da krene znači oni koji su bili najviše istrpeni I oni koji su bile najviše izranjavani. I oni koji su izgubili svoje familije. I najbliže na Uhudu njima se naređuje. Da li su ga poslušali? Poslušali su Ustali su ashabi. I krevli s poslanikom sallallahu arihu sallam. Sve dok nisu došli do mjesta koje se zove Hamraul Esed. Hamraul Esed. I Allah opisuje ovu skupinu. Braćo, opisuju ashab. Najljepšim opisom i hvalim i kaže Ellezina istajabu lillahi verrasul min ba'd kaže oni koji su se odazvali Allahu i njegovu poslaniku i nakon zadobijeni hrana. jer rane su još uvijek bile taze, sveže nisu se ni odmorili odazvali su se je Allah ih vadi kaže lillezina kaže njima koji čine dobra dijela i boje se Allaha za njih je ogromna nagrada i dok su boravili u to mjestu Hamraul Asad mušiti su to čuli Ebu Sofijan je to čuo i polako počinje počinju mušnici da razmišljaju da se vrate ka, ka Medini i da do kraj će jer su i sami vidjeli da ništa nisu uspjeli I ni što uhudom nisu dobili. Pa je počela da kola priča da se trebaju vratiti i tako dalje, i jedan čovjek koji je tu da prolazio čuje tu vijest. I dođe do poslanik Ali sa tu s ashaba i kaže: "Kaže tamo su ljudi. Reorganizirajuse sa još većom vojskom i sa još više ljudi i opreme i žele da vas napadnu. Pazite u ovakvoj situaciji subhan Mali broj sahaba, poslanih sallallahu sallam, tu, izranjavani, umorni, bolesni. I još im se povrh toga najavljuje šta? Da dolazi vojska u još većem broju. Da ih dokreće. Ljudski bi bilo da se prepali. Ljudski bi bilo da su se prepali, subhanallah. I da su pomislili šta, šta sada da radimo. Ali nije Allah, subhanahu wa ta'ala, braćo, Svako ga odabrao da bude ashab. Veći Allah jalla odabrao one koji ima su srca čista. I koji će istinski da pomognu Allaha i njegova poslanika. Sallallahu alayhi wa sallam. Šta su rekli? Subhanallah. Kaže Allah Kur'an. Kaže inna al Al ladhina kaale lahomu nasu inna nase kada lakum fakhshavuhum. Kaže i kad imbiru čeno. Kaže, ljudi su se proti vas okupili. Kaže, pa i se pričuvajte, pribojte se. Treba da vas je strah, kolika je to skupina. Kaže, fe zadehum imanem. Subhanallah, čudno Allah mi čudno vraća. Kaže, fe zadehum imanem. Kaže, to im je iman povećalo. To im je iman povećalo. To što je se vojska protiv njih okupila, da ih dokreći, iman im povećalo. Kako je to skupina, braća? Allah je mi čudna skupina. Allah je kad govorimo o ashabima kao da pričamo o nečemu što nije ljudsko. Iako su bili ljudi od krvi i mesa. Kaže, fazade um imana. Kaže, povećalo im je to iman. Wa kalu hasbun allahu an i amel uakil. rekoše, Allah nam je dovoljen. I na njega se divno osloniti. I lijepo. Jer su znali da sa naredbom poslanika neće da strleju u propast. I zato nema ljepšeg i boljeg i čestitijeg ibadeta od oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala i to je kruna ibadeta Musa kada je izbavio Allahovom voljom i dozvolom Benu Israil, sinove Israilo iz Egipta krenuo je prema prema Šavu, prema obećanoj zemlji potlačene Benu Israile i tako dalje i onda su krenuli za, njim, za njima je bio konfarao sa vojskom s namjerom da ih sustigne i da ih dokrači pa im se ispričilo more ispričuo im se more ljudski je da se prepadne pa i Musa alajhi salatu vesselam ali Musa alajhi salatu vesselam u potpunom osloncu na Allaha dželle kažu Benu Izrael kažu Benu Izrael kaže inna la mudrakul kaže stićićemo gotovo stama nema ništa od nas više nema ničega Totalni pesimizam. Za razliku od ashaba koji su bili totalni optimisti. Šta kaže Benu Istrajir? Kaže, inna le mudra kun, gotovo. Nema Musa, nema gospodara, ništa. Ubina s faraul i vojska. Kaže Musa, pasite, kella. I on nije samo negacija, nego ovo potpuna negacija. Kaže, kella, nikako. Inna me i rabbi se jehdin. Kaže, sa mnom je moj gospodar, on će mi uputiti. Pa moj Allah dao mucizu kakvo je retko kome dao da se razdvoji more i da prođu i da faraon bude utopio. Zbog čega? Zbog potpunog oslonca na Allah subhanahu wa I Zato uziše kaže fetawakkal wa tawakkal lil hayy Kaže I osloni se na živoga koji ne umire. Međutim kada govori, govorimo braćo o osloncu na Alla subhanahu bitno je da znamo dvije stvari koje smo spomeli definiciji. Jako je bitno. Prva je Oslunac mora biti sa potpunim ubeđenim. Sa potpunim ubeđenim, dači Allah jalla wa ala tu stvar tvoju korišt. Budi ubeđen. Zato se učaj svek, ma thikati bihi s potpunim uverenim, imanom i vjerovanim u Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Kaja Rasul sallallahu wa sallam, kaja lahu anakum ala Allahi hakka tawakkuli la razaqakum Kama jerzu kut tajr. Tavdu himansa u ataruhu bitana. Kaže da se vi oslanjate na Allaha kako se treba na njega oslaniti. Kaže on bi vas obskrbio kao što obskrbi pticu. Krene sita, vrati se. Vrati se. Krene gladna, vrati se. Vrati se sita. Dakle izađe iz svoga doma gladna u potrazi za hranom i joj to da i vrati se u svoj dom potpunosti sita. I druga stvar koja je bitna jeste da čovjek čini uzroke ili esbabe koji su ispravni, koji su ispravni. Kažu islamski učenjaci, braćo, el ahd bil asbab min tawakkul ala Allah. Kaže činjenje uzroka je od oslonca na Allaha. Što znači onaj koji u osloncu na Allaha ne uzima uzroke Taj se istinski ne oslanja na Allaha. To je lažno oslanjanje. Šta to znači? To znači sveži devu pa se osloni na Allaha. Dakle, to znači sveži devu pa se osloni na Allaha. Došao je čovjek, poslanik u sallaju sremeni, sa devom. Sa kamirom. Kaže, ja rasul Allah, kaže, Allah poslanit će. Kaže, višu devu kaže, vidim. Kaže, aqiluha u etavakkel, a utiquha u etavakkel. A'u utlikuha wa atavakil. Kaja Kaže uposla niče. Kaja, ovu svoju devu svezati, aqinuha wa atavakil, a zatim se na njega usloniti. A'u utlikuha wa atavakil. Iličuje kaže svezati pa se usloniti. Kaja uposla niče. Kaja i aqilha wa atavakil. Kaja svežije pa se usloni Allah tebalik vata. Dakle uradi ono što je do tebe. Urodi ono što je uloži uzrok. I učini ono što je u tvojoj mogućnosti. A zatim recite uvakel tu ala Allah. Oslonio sam se na Allaha te barakeva ta'ala. Staronici Jemene, kad bi dolazili na hađ, kad bi dolazili na hađ, dolazili bi bez hrane i bez pića. A zatim kada bi bili upitani zašto to rade, kaže, nahnu mu tevokilu. Kaže, mi se oslanjamo na Allaha. A zatim kada bi došli u Meku, Tražili bi od ovoga, od onoga, od petog, od devetog hrana. Pa Allah je objavio ajde. Kaže, fete, zev u vodu. Kaže, pripremite obskrbu. Pripremite šta, obskrbu za put. Kaže, fe inna hajrazadi takva. A najbolja obskrba je bogobojaznost. To je tačno. I najbolje je da se čovjek obskrbi bogobojaznošću. Nakon što uloži uzruk. uzruk. Zato onaj... Ko se oslanja na Allaha ne ulaže uzrok, taj se lažno oslanja. I ne samo to, braćo, već takvo oslanjanje na Allaha slično je Ahmakluku. Ahmakluku. Zamislite čovjeka koji kaže ja se oslanjam na Allaha u obskrbi a ništa ne radi ne stekne tu obskrbi. Taj se poigrava sa Allahom subhanu tada. Ili onaj koji kaže ja se oslanjam Allahu Ona la začestiti porod, a neće da se oživi. Nema poroda. Zašto? Dok ne uložiš uzrod. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Usul Jumat. Spominjeno jako o džumu, kaže ej Kaže o vijednici, kada budete petkom pozvani na džumu, kaže vi se šta odazovite? Weatherul Bay i ostavite trgovinu. Ostavite trgovinu, znači oni su u poslu. Znači vijednici u čemu? Već traže obskrbu. Ali kada čuju poziv, ostavljaju traženje obskrbe i idu umestiti. Subhanallah. Znači prije toga ulažu uzrok koji će, kojim će donijeti obskrbu. يصلي سن الله سبحانه وتعالى ثم تقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا تظهر شي ناماز شتكاجه الله سبحانه وتعالى فإذا تظهر شي ناماز نموت السكرات سيدت ومسجد ورثت ميس واسلامون الله وبسكر بكسين سنباسا الله جل وعلا قال فابتغوا فسعوا إلى ذكر واب... Fayda qudyatis salat fa tantashiru fi al-ardi wabtabu min fadlillah. Kaje Rashid je po lavoj zemlji i tražite njegove blagodati. Da li Allah subhanahu wa ta'ala može da ga opskrbi i bez toga da on traži i mogao je, ali Allah subhanahu wa ta'ala želi čovjeka da uloži ono što je do njega, da kada uloži trud i napor, a zatim da se osloni na uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato uzvišeni kaže wa osloni se na onoga koji je živ i ne umire. Zašto braćo je došlo ovdje živi koji ne umire nakon oslonca. Kada Allah kaže osloni se na onoga koji živi i ne umire, to je potpuni oslonac. Potpuni oslonac. Za razliku kada se oslanjaš na onoga ko umire. Jer ako se oslanjaš na onoga ko umire, ili će umrijeti prije tebe ili će umrijeti satom prije tebe. Međutim kad se oslanjaš na onoga koji ne umire, na njega se možeš osloniti kad god hoćeš. I ne samo ti, nego i oni pri tebe, i oni sa tobom, i oni posle tebe. Zašto? Zato što je on živi i ne umire. Subhanahu ve taala. Džinni i ljudi umiru. Džinni i ljudi umiru. I zato braćo, čovjek ne zna kada će umrijeti. Ni ti zna gdje će umrijeti, ni ti zna kako će umrijeti, ali zna da će umrijeti. I nema rijednog insana koji kaže ja neću umrijeti. Ne postoji takva, bio vjernik ni ne vidi. Svi znaju, čak i životinje to znaju. Svako živo biti će okusiti gorčinu smrti. I smrti je ono tega se čovjek najviše pribojava. I od čega bi najradivije volio da? Da pobjegne. Da pobjegne. I pokušava čovjek da pobjegne. Kaže uzvišeni Kul innel mevte ladhi teferrune minu fe innehu mu Kaže reci smrt od koje bježite. Bježite od njeg. Kaže, ona će vas susresti. Susresti. Zašto? Zato što i kad bježiš, ideš ka njoj. <laughs> I kad bježiš, da? Ideš ka njoj. Jer ne moš od nje, od nje pobjeći. <clears throat> <clears throat> I riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala <clears throat> A on je znalac mudri. U ovim rječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala spomenuta su dva svojstva, odnosno dva imena. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo je Al-Alim, i mi smo o tome dijelimično govorili. Al alim je onaj sve zna. Ja'lemu ma kan, wa ma jakun. Wa ma lem jakun in kane kejfe jakun. Kaže, on zna ono što je bilo. Ono što biva, što će biti. I ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. On zna ono što je bilo, Allah subhanahu wa ta ta'ala. I zna što sad biva, i ono što će biti. I ono što se nije desilo. Kad bi se desilo, kako bi se desilo. To je znanje Allah subhanahu wa ta ta'ala. Wallahu bi kulli alim. Allah sve zna. I ne postoji stvar koju Allah ne zna. Kaže uzvišeni. innahu hu alimun bi datio sudur. On zna šta grudi, grudi kriju. Kaže uzvišeni: "Ja znamo ma fil ardi wa ma yakhruju minha ma sema, wa ma yanzilu minas sama fiha." Kaže on zna šta u zemlju ulazi i šta iz zemlje izlazi. Šta se s nebesa spušta i šta, šta se, se se ka njima uzdiže. Svetozna. Nakon toga kaže: "Wa huwa ma kum ayna Kaže on je s vama gdje god bili, čime? Svojim znanjem, ne svojim bićem. Jer je prije toga spomenuo šta? Spomenuo znanje. Ana kod toga spomeno, Wallahu bima ta'maluna basir. Kaže Allah uistinu vidi ono što vi radite. Svojstvo vidi. Tako da Allah zna, i Allah vidi ono što vi radite onis sa svojim znanjem i sa svojim sluhom i sa svojim vidom sa vama, ali ne svojim bićem. Kaže Uzvišeni wa indahu mafatihul ghaib. Kaže kod njega su ključevi gajba, neznanog. I u pitanju poslanik Ali sa tu sam, šta su to ključevi gajba? طيب بروچيو poslednji ayet sura Luqman الله Allaha indehu ilm as-sa'ah Allah kod nje je znanje o sudnjem danu kada će se desiti. Wa yunzilul ghayth Isamo on spušta kiš i ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسبو غدا ونعرف اي وما تدري نفس بأي أرد تموت ونعرف اي من تطور زمان امريك هذه هي لطفل غيبة نعرف الله سبحانه وتعالى وعنده ما الغيب لا يعلمها إلا هو نعرف اي نيكو اسف ما في البر والبهر ونعرف ما في البر وما تسقط من ورقة لا يعلمها اي إلي سقرانة ده الله تو نزن ولا حبة في ظلمات الأرض كاجي نيما نترنجي تسي وتمينما زملي ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين نتي إما إيجي غصوه وغنتي مكرو غدنيني وياسر كنزي يدنو سلام نورجينو الله سفزنا كاجي وذيشاني ويعلم ما تحمل من أنثى ولا تضع ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا Kaže ni jedna žena nezatrudni niti rodija da Allah to, ada Allah to zna. I kaže li znašmo an Allah ala kulli shein qadir wa an Allah bikulli wa an lit'almo an Allah ala kulli shein qadir wa an Allah qad ahata bikulli shein El Hakim znači mudri. Znači mudri. I ovo ime upućuje na dvije stvari. El Hakim mudri upućuje na dvije stvari. Da ono što je stvorio, stvorio je s mudrošću. I zato ne postoji ni jedna stvar koji Allah subhanahu wa ta ta'ala stvorio, a da nije stvorena sa određenim ciljem i određenom svrhom i određenom mudrošću. Pa tako i čovjek. Kaže uzvišeni, am hasibtum enna ma halaqnakum abetha, kaže zar mislite da smo vas uzalo stvorili, u enna kumilejna la turja'un i da nam se nećete vratiti. Odnosno, da li vi mislite da vaše stvaranje nije iz mudrosti? Kaže uzvišeni, Allah subhanahu wa ta'ala, ma halaqna s wal arda, wa ma bejna huma Kaže, nismo stvorili nebesa i zemlju da bi se igrali. I ono što između njih. Da, da smo htjeli, to bi učinili kako nama doliku. Već Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebese i zemlju sa određenom svrhom i mudrošću i ciljem. I sve što je on subhanahu wa ta'ala stvorio, makoliko bilo malo ili veliko ima svoju mudrost. Ima svoju mudrost. I drugo, ono što je on propisao, u tome je mudrost. U tome je mudrost. Svejedno da li mi tu mudrost dokučili ili je nedokučili. dokučili. I badete braćo koje obavljamo, nama, zekat, post, hađ i sve ostalo što radimo i što nam je naređeno. U tome je veličanstvena mudrost. Nešto o toga znamo, a nešto o toga ne znamo. Ali smo ubeđeni da je to, da je to sama sama mudrost. A kako ne bi bila mud, a kako ne bi bila mudrost kad dolazi od onoga koji je koji je mudr. Kaže odušeni u u titu ilmi illa qalila adata vam bi veoma malo znanja. Dakle, niste mi isto ustane dokučite mudrost sviti, stvarjali budite ubeđeni da ono što vam je Allah propisao u tome je Mudrost i koris za ljude. Wa qavluhu ta'ala wa huwa la'alimul khabir i riječi uzvišenog Allaha a on je a on sve zna i o svemu je obaviošte. Također dva imena iz riječi Allaha Subhanahu wa ta'ala prvo ime al-alim o tome smo govorili i drugo ime al-khabir al-khabir Al ovo ime braćo također upućuje na Allaha subahana wa ta'ala znani na Allaha subahana wa ta'ala znani Međutim, kažu ovo ime El-Habir, El-Habir, upućuje na znanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala o najtajenstvenijim i najskrivenijim i najtananijim stvarima. Dakle, Allah zna suštinu stvari i zna ovu nutrinu. Znanje ovu šta? Nutrinu. I zato kada dođe ova dva imena jedno do drugog, Alim, El-Alim, onaj koji sve zna i El-Habir, Kažu Al-Alim upućuje na šta? Na znanje Allaha subhanu wa ta'ala o suštini stvari. Odnosno spoljašnjosti. Kaže Al-Khabir upućuje na znanje okay. Allaha subhanu wa ta'ala o njihovoj nutrini. O najtananijim i najskrivenijim i najtenastvenijim stvarima. Wallahu jalla wa ala alamu, sallallahu ala rabine Muhammedu, ođezakom, wa Wallahu, khaira. الحمد والنعمه لك والملك لا شريك الحمد والنعمه لك والملك